Basme în limba română Prințul Scump Odată ca niciodată, un rege era la vânătoare Când un iepurat alb, urmărit de câinii săi, a sărit să se adăpostească în brațele sale Ei, hey, micuțule, stai liniștit! Nu te va răni nimeni! L-a dus acasă la palatul său și le-a poruncit servitorilor să aibă grijă de el Sunt zena adevărului! Eu eram iepurașul care a sări să se adpostească în brațele tale, ca să te testez, să văd că ești milos și bun la suflet. Și chiar ești. Cerem orice vrei și îți promit că l vei primi. Regele era mulțumit. Doamnă, la momentul potrivit, vreau să-l faci pe fiul meu nănoscut cel mai bun prinț și îți voi fi foarte recunoscător. Vreau să devină un rege bun. Iertător și milos A, bunule rege, voi avea grijă de fiul tău și la nevoie îl voi pedepsi Ca să se îndrepte și să devină un rege bun, așa cum ești tu Regele era mulțumit de această promisiune Pune inelul acesta pe degetul fiului tău, iar eu îl voi privi și îl voi călăuzi întotdeauna Micul prinț era atât de adorabil încât toți îl iubeau. Prin urmare, a fost numit Prințul Scump. Cu timpul, Prințul Scump a crescut și a devenit un tânăr arătos. Într-o zi, stând lângă statuia tatălui său, gândindu-se la el, fratele lui Vitreg Charles a venit la el. Ce face aici, Prințule Scump? Nu știi că mergem la vânătoare? Ba da, frate, doar că uneori mi-e foarte dor de tatăl meu Prințul scump Charles și vărul său Ron au plecat la vânătoare în pădure În timp ce călăreau, prințul scump a văzut o fată A încetinit în timp ce frații săi au plecat Și-a întors calul spre fată și a început să meargă spre ea Tânăra fată era atât de frumoasă încât prințul s-a îndrăgostit pe loc de ea. S-a hotărât pe loc să se căsătorească cu ea. Aceasta se numea Silia și era la fel de bună pe cât era de frumoasă. N-am mai văzut nicio fată mai frumoasă ca tine. Doresc să te iau de soție și sigur te vei bucura să devii o regină măreață. Văzând aroganța prințului, Silia a zis fără frică Sire, eu sunt doar o păstoriță săracă, dar oricum nu mă voi mărita cu tine Nu-ți place de mine? Ba da, Sire, ești un bărbat arătos și prinț pe deasupra, dar nu e destul pentru mine Nu vreau să-mi petrec viața cu un bărbat arogant Auzind acestea, prințul s-a enervat atunci au venit soldații săi, căutându-l. Imediat, el a poruncit să o lege și să o ducă la palatul său. În momentul acela, inelul l-a înțepat. A încercat să-l scoată, dar nu a reușit. Mai târziu, când Charles l-a văzut așa supărat, l-a întrebat care e problema. Și când acesta i-a explicat că nu-i plăcea ce credea Silia despre el și că era hotărât să devină un om mai bun ca să-i facă pe plac, fratele său rău i-a zis Ești foarte bun la suflet că te gândești la fata asta. Dacă eram în locul tău, o făcea să mă asculte. Ține -mi minte că ești rege? Și ar fi de râsul lumii să încerci să mulțumești o păstoriță care ar trebui să se bucure să fie soția ta aruncă în închisoare și pedepsește-o! Dar n-ar fi păcat să pedepsesc o fată nevinovată, căci Silia n-a făcut ceva care să merite pedeapsă! Dacă oamenii nu te ascultă, atunci trebuie să sufere! Și ține minte, nu e nevinovată! Ți-a luat iubirea în râs! A râs de iubirea ta! A râs! Zicând asta, l-a atins pe fratele său în punctul slab, căci prințul a plecat foarte furios ca să o găsească. Când a ajuns la camera în care era închisă Silia, a rămas uimit să vadă că nu era acolo. Se enervase teribil și a promis să se răzbune pe oricine a ajutat-o să scape. Cilia! În momentul acela, inelul a înțepat iarăși și prințul a plâns cu voce tare. "Oh, Cum să scot inelul ăsta? Putem vorbi despre inel altă dată. Acum avem altă problemă de care trebuie să te ocupi!" Charles și Ron i-au zis prințului că Suilman, vechiul său învățător, a ajutat-o pe Silia să scape. Ba chiar au mituit un paznic ca să zică că însuși Suilman i-a zis asta. Prințul, extrem de nervos, l-a trimis pe Charles cu niște soldați ca să-l aducă pe Sulman la el în lanțuri, ca pe un criminal. După ce a dat porunca asta, s-a dus în camera sa, dar abia ce a intrat în ea, că a început să tune, iar pământul să se cutremure și zâna adevărului a apărut în fața sa. I-am promis tatălui tău că te voi supraveghea și dacă vei deveni vreodată rău, te voi pedepsi. Tatăl tău era un om foarte bun, dar tu ai luat-o pe calea greșită. Este timpul să mă țin de promisiune și să te pedepsesc. Te condamn să iei echipul animalelor pe care le-ai imitat. Prin mânia ta te-ai asemănat cu un leu, iar prin lăcomia ta cu un lup. Precum un șarpe te-ai întors să pe cel care ți-a fost ca un al doilea tată Mojicia ta te-a făcut ca un bivol Prin urmare, de acum vei apărea în chipul acestor animale Imediat ce zâna adevărului a terminat Prințul scump a văzut înspăimântat că vorbele ei s-au îndeplinit Avea cap de leu, coarne de bivol, picioare de lup și trup de șarpe Dintr-o dată a apărut într-o pădure mare, lângă un lac limpede, în care vedea clar ce creatură groaznică a devenit, iar o voce i-a zis «Uită-te bine în ce stare te-a dus răutatea ta!» Prințul scump a recunoscut vocea zânei adevărului și s-a gândit că cel mai bine ar fi să fugă cât mai departe de lac ca să nu-i se mai amintească niciodată de urățenia sa groaznică. Așa că a fugit în pădure. Când s-a oprit lângă un copac, o cușcă uriașă a coborât și el a rămas închis în ea de vânătorii care se ascundeau după copac. Vânătorii duceau cușca și când s-au apropiat de oraș, a văzut că era o mare sărbătoare acolo. Când vânătorii au întrebat ce s-a întâmplat, Li s-a zis Prințul rău e mort, iar fratele său Vitrec și Vorul său, care au încercat să pună mâna pe regat și să-l împartă între ei, au fost fugăriți din oraș de oameni Omul a povestit cum oamenii i-au oferit coroana lui Suilman, pe care prințul l-a lăsat în închisoare El e un om drept și bun! Ne vom bucura iar de pace și prosperitate! De asta este sărbătoare! Prințul scump s-a umplut de nervi când a auzit asta Însă răul mai mare a venit când a fost dus în piața din fața palatului său. Acolo l-a văzut pe Suilman, care stătea pe un tron măreț, iar toți oamenii erau în jurul lor, urându-i o viață bună ca să îndrepte răul făcut de predecesorul său. Am acceptat coroana pe care mi-ați oferit-o, dar doar pentru a-o păstra pentru prințul scump, care nu e mort. Căci zâna m asigurat că încă aveam speranță că într-o zi îl vom vedea bun și drept. Vai, a fost înșelat de lingușitori. Îi cunoșteam inima și știu că, dacă nu era influența proastă a celor din jurul său, ar fi fost un rege și un tată bun pentru popor. Aș muri cu bucurie dacă astfel prințul nostru s-ar întoarce, ca să conducă cu dreptate. Aceste cuvinte l au uns la suflet pe prinț și-a dat seama de iubirea și încrederea sincere în fostul său învățător și pentru prima oară a avut mustrări de conștiință pentru faptele sale rele. În curând, vânătorii l-au dus într-un graj duriaș, unde era ținut cu celelalte animale sălbatice. Într-o zi, când îngrijitorul său dormea, un tigru a lupt la și a sărit să-l Prințul scump care văzuse asta își dorea să fie liber. Aș vrea să-l salvez pe cel care m-a prins. Imediat ce s-a gândit, arda, ușa cuștii sale s-a deschis și el a fugit lângă îngrijitorul și a fugărit tigrul. Apoi s-a dus și s-a așezat la picioarele omului pe care îl salvase. Plin de recunoștință, îngrijitorul s-a apucat să mângâie creatura cea care l-a salvat, dar deodată a auzit o voce. O faptă bună? Trebuie întotdeauna răsplătită! În aceea secundă, monstrul a dispărut, iar la picioarele îngrijitorului era un câine mic și drăguț. Prințul scump, încântat de schimbare, a început să sară pe lângă îngrijitor, arătându-și bucuria cum putea mai bine, iar bărbatul l-a luat în brațe, l-a dus la regină, care i a zis întreaga poveste. Vreau eu cățelușul acesta minunat! Într-o zi, când a primit o bucată de pâine la micul dejun, s-a gândit să o mănânce în pădure, așa că a luat în gură și a fugit din palat. În curând a ajuns într-un loc unde era o casă mare, care părea construită din aur și pietre prețioase. Mulți oameni foarte bine îmbrăcați intrau acolo, iar prin ferestre se auzea sunetul muzicii, al dansurilor și al ospățului dinăuntru. Însă era foarte ciudat! Că oamenii care ieșeau erau palis și slabi, iar hainele lor erau rupte, făcute zdrențe. Prințul scump s-a dus la o fată care încerca să mănânce niște fire de iarbă. Atât de înfometată era, umplându-se milă și a zis Mi-e foarte foame, dar nu voi muri de foame înainte de cină. Dacă îi dau mâncarea mea acestei sărace ființe, poate o voi salva. Așa că a lăsat pâinea în mâna fetei și aceasta a mâncat-o repede. Dintr-o dată a auzit un zgomot mare. S-a întors și a văzut-o pe Silia, care era dusă cu forța în casa măreață. Vai, sunt supărat pe cei care o duc pe Silia, dar nu asta am făcut și eu. Iar dacă nu aș fi fost oprit, asta nu înseamnă că aș fi fost și mai rău cu ea. Tocmai atunci a auzit un zgomot deasupra lui. Cineva deschidea o fereastră. Era o bătrână care a venit și a aruncat o mâncare care arăta delicios. Iar apoi, fereastra s-a închis iar. Prințul scump a fugit spre mâncare, dar fata a început să plângă speriată și l-a luat în brațe zicându-i. Nu atinge, cățelule! Casa ce e un palat de plăcere, iar tot ce iese de acolo e otrăvit. În același moment o voce a zis O faptă bună e răsplătită întotdeauna Acum prințul a fost schimbat într-un porumbel alb frumos Ridicându-se în aer, a zburat spre casă Dar aceasta a dispărut Prințul, disperat, a hotărât să caute peste tot până o va găsi A zburat zile întregi până a ajuns la un deșert întins, unde a văzut o peșteră și spre bucuria sa acolo era Silia, care împărțea o masă simplă cu un pușnic bătrân. uite -o! Încântat că a găsit-o, prințul scump a aterizat pe umărul său, încercând să-i arate, prin mângăierile sale, cât de fericit era cu iar. Silia, surprinsă și încântată de blândețea acestui porumbel alb, l-a mângăiat ușor. Accept darul pe care mi-l dai prin tine, porumbelule, și te voi iubi pe veci! Fie atentă la ce spui, Silia! Ești pregătită să te ții de promisiune? Așa e! Așa sper, draga mea păstoriță! Ai promis că mă vei iubi pe veci! spune că vorbești într-adevăr serios! Altfel îi voi cere zânei să mă schimbe la loc în porumbelul de care spuneai că îți place așa de mult! Nu e nevoie să-ți fie frică că se va răzgândi. Silia te-a iubit de când te-a văzut prima oară. Doar că nu ți-a zis-o, fiindcă era încăpățânat și arogant. Acum te-ai căit și vrei să fii bun, așa că meriți să fii fericit. Iar ea sigur te va iubi foarte mult! Prințul scump a făcut o plecăciune în fața zânei. Ridică-te, copile, și vă voi duce pe amândoi la pălat, unde prințul scump își va recupera coroana pierdută din cauza comportamentului său. În timp ce vorbea, cei doi au fost duși în sala lui Suilman, iar prințul s-a bucurat mult să-l vadă pe vechiul său învățător, iar acesta a renunțat cu bucurie la tron și l-a dat prințului, rămânând unul din cei mai credincioși supuși ai săi. Silia și Prințul Scump au stat la conducere mulți ani. Prințul Scump și-a condus regatul și oamenii cu demnitate. Inelul nu l-a mai înțepat niciodată și în curând a dispărut, fiindcă faptele bune sunt răsplătite întotdeauna.